Tizedik fejezet Orcsú hamarabb felépült, mint bárki gondolta, és Erúa első napján megszólalt. Ezért a véletlenért az Istennő papjai örök időkre hálásak maradtak neki. A kereskedő dimmunak már korábban gazdag ajándékokat küldözött, amit az orvos azzal a megokolással fogadott el, hogy ha valakinek ekkora vagyona van, csak fizesse meg aggodalmát. Dimmu tehát, bár undorral, megengedte, hogy azon a bizonyos napon Pechnemer felkeresse Orcsut a gyógyítás házában, ahonnan a kereskedő nem sokára lelkesen rohant hozzám. A Nauni tud íjat készíteni. Tamizis olyan arcot vágott, mintha azt parancsoltam volna neki, hogy nyers polipot egyen. De be kellett váltanom ígéretem. A kincstár szolgáival és a nagy kétkarú mérleggel melyel a rézércet szokta mérni, bevonult a gyógyítás házába, és beleültette a mérleg egyik serpenyőjébe a naunit, aki közömbösen tűrte ezt is, mint mindent, ami körülötte vagy vele történt. A másikba annyi aranyat rakott, míg orcsú lebegni nem kezdett. Pechnemer, aki természetesen ott volt, csalódott arcot vágott. A nauni alig valamivel nyomott többet negyven kilónál. Akkor azonban úgy tűnt, hogy orcsú íkészítési tudománya egy részkarikát sem ér. Hiába sorolta nagy pontosággal a művelet szakaszait, Peknemer egyik szolgája tolmácsolt, aki már többször járt a nauniknál, minél tovább mondta, annál szomorúbban néztünk egymásra numdával. Nem a nyersanyaggal volt a baj, bár annak a fémnek a nevét, amelyel az ökörszarv vékony lemezeit kell egymáshoz erősíteni, a szolgak képtelen volt lefordítani, hanem a soha nem végzett munka sokrétűségével, bonyolultságával. Az ökörszarvat lemezekre fűrészelni, bizonyos nagyság szerint csoportosítani. Az enyvezés, az illesztés, a szögezés, azzal az ismeretlen fémmel, a préselés. Hm. Nem. Nauni rendszerű ígyal, orcsú minden jó indulata. A mesteremberek minden szorgalma ellenére sem tudtunk 180 nap múlva harcolni. Hagytuk hát, hogy a drágán vett ember tovább rója magányos sétáit a gyógyítás házának folyosóin, napszámra egy szót sem szólt, mintha valóban néma lenne, és reményünket újra Mesdú vetettük. vetettük. ma munkájának még az elején tartott. Magam sem láttam még teljes nagyságában ennek az embernek a rettenetes tehetségét. Örültem, hogy a páncélos legények nem csinálnak újabb felfordulást a városban, már ez sokat jelentett a korábbiakhoz képest. Erua idejében jártunk. Erua a legszebb évszakában. Nem tudok rá földi hasonlatot, valószínűleg azért, mert Európa északi részén nőttem fel, és ha onnan kimozdultam, a legnagyobb ellentét vonzásának engedve megsemáltam a trópusokig. Ma ennyi év után hihetetlennek tűnik, hogy ez csupán pár órás út volt, míg itt, a szárazföldön, de a tengeren is minden kilométerért meg kell küzdeni. Egy napi járóföld, mondja Pechnemer, és az minden körülmények között hajnaltól alkonyatig tartó gyaloglás jelent rövid déli pihenővel. Egy napi hajóút, mondja Pilagu, és ez a meghatározás a jó szelet a csendes tengert is feltételezi. Mint hernyó mászunk a földön, mint falevél sodródunk a tengeren. Ez az itteni élet léptéke. De a tavaszáról akartam beszélni. A színek és illatok évnegyede ez lágypára, harsogó ragyogás. Hajnalonként szelíd esőt küld a tenger, de mire a napsugarai kiemelik a dombokat a szürkületből, a felhő már szétoszlik. Csak a barkán távoli csúcsaihoz tapad egy-két fehér pamac. Csak a pálmák és olajfák levelein csillog az utolsó esőcsepp gyémántja. A falakon mindenfelé indák virágzanak. Kék, sárga és piros virágok. Illatukat összekeveri és felhozza a palota tetejére a szél, mert ott szoktam köszönteni ezeket a reggeleket. Ahogy györekszem Egyre korábban ébredek, és kár volna elmulasztani egyetlen reggeli órát is. A kopár oldalak fehér és szürke mézkő csontja zöld kap. A vékony földben gyorsan nő a fű, mintha tudná, hogy alig száz nap múlva nanur forrósága kiégeti azt is, amit a kecskék és a birkák meghagynak. A part sziklái felett a madarak serege kavarog, és rajtuk túl, mögöttük megcsillanak tenger kéksége, amely minden reggel más árnyalatú, és mégis ugyanaz. A halászok kimerészkednek a parti vizekre, és ellenkező irányban megindulnak a városból a dombok felé a nyájak. A pásztorok égtelen ordítozásai nevetségesen vékonyak ilyen messziről. A kutyáknak csak a mozgásán látszik, hogy izgatottan ugatnak, a hangjuk valahol elvész út közben. Soha sem tudtam megérteni, miért kell minden reggel ezeket a jámbor állatokat ekkora hangzavarral kihajtani a városból, mikor éveken át nap mint nap ugyanazon az úton ugyanazokra a legelőkre mennek. nem is mehetnének másfelé, kevés a legelő, sok a szikla ávának körül. Délben aztán nyarat játszik az évszak. A szél a tengeren felejti magát, párás meleg ül a ház sorok között. Más illatok és másként terjednek, nem a reggeli szél tenyerén, a falak mellett szivárgnak végig, emberi mesterségek láthatatlan jegyei. A hajóépítőből a kopácsolás és kiabálás mellett kiúszik a pallók gyantás illata, a tömítésre szánt szurok szúrós füstje. Az olajprések utcájában már a szaktól jól lehet lakni. A fazekasok házai között a frissen formált agyag hűvös lehelete érzik. Gurú templomában az obeliszk árnyéka minden délben egy rovátkával közelebb lép az obeliszk tövéhez. A növendékek miután délelőtt a hatvanas számrendszer rejtélyeivel ismerkednek, a délutáni leckére készülődnek. Komoly arccal, már is mindegyik anohtú a csillagász utódjának képzeli magát, kört rajzolnak a gondosan szitált, elsimított homokba, aztán háromszögekre osztva, a mágikus jeleket a csúcsokba rajzolják, és azt hiszik, a kezükben tartják a végtelent. Ezt a boldogságot is elvettem tőlük később, és ma sem tudom, hogy hitük helyett eleget adtam-e nekik a tízes számrendszerrel, azzal, hogy megszédítettem őket a fényév fogalmával, amikor rájuk is életük végéig az egy napi járóföld marad érvényes. Azt hiszem, nem szabad ilyeneken gondolkoznom. Akár ilyen szép is volt a tavasz, nem tudtunk örülni. Minden nap közelebb hozta Nanur, majd Gurru kezdetét, és reggelenként, mikor a palota tetejéről elnéztem a tengert, már ott láttam rajta Dzsuba és Ravak hajóit, amint a halott öböl szorosa felé élveznek. Minden nap egyre szaporábban építettem a melvédeket a szoros két partján. Minden délelőtt megnéztem, hogyan dobják a dárdát Mesdú legényei, és a legjobbak között részkarikákat osztottam szét. Pokollá tettem Hirangi életét a bőrvértekkel, ígéretem ellenére nem kétszer, hanem háromszor, majd négyszer hatot követeltem tőle naponta. Hirangi könyörgött, hogy inkább ott a műhely közepén üttessem le a fejét, de képtelen többet készíteni. Emberei ügyetlenek, a hajóépítő ácsai nem készítettek elég erős prést, és a szappant főzőmesterek nem adtak neki elég sűrű enyvet. Akkor a számonkérést az ácsokon folytattam, akik a prés hibáját a hasadó fára és a kovácsok gyenge bronzvereteire fogták. A szappanfőzők szintén a fára panaszkodtak, hogy nem ég elég jól, és a halászokra, hogy nem azt a halfajtát hozták, amelynek csontjából a legjobb enyv készül. Mire tőlük eljutottam a következő lépcsőig, ahol Tarkumi az erdők felügyelője megesküdött, nem csak a legjobb fát kapják azok a hazug kutyák, isteni uram, hanem arra is, hogy kitekeri az ácsok és a szappanfőzők nyakát, míg a kovácsok feje, a vénséges vén, ravasz, enninú végre bevallotta, hogy az öntvény azért gyenge, mert fele annyi ónt se kevert hozzá. Már alig van, isteni uram, és hemtiből nem kapunk többet, hogyan készítsek jó kardokat, ha azt a keveset ilyesmire pocsékoljuk? És Meduráni gurrut, a tenger istenét hívta tanunak, hogy ebben az évnegyedben még soha nem került az a fajta fala hálójukba. Mire mindez megtörtént, már este lett, és a következő nap új kérdésekkel, új számonkérésekkel telt el. Mikor Erúa végén eljutott Avanába Juba híres patkányüzenetének üzenetének híre, még nem mertem elhinni, hogy haladékot kaptunk. Leszittam Numdát, hogy csak vigasztalni akar, mert a hadsereg felszerelése félig sincs kész, a kőtömböknek alig egy harmada került a helyére a szorosban. Mesdú emberei nem dobnak annyival pontosabban, mint ahány részkarikát eddig kaptak, és épp akkor torkig voltam Inninával is. Igazságtalanul kiabáltam Numdával, aztán megbántam, és Numda úgy tett, mintha sem az igazságtalanságot, sem a megbánást nem vette volna észre. Igaza volt, mert egyikkel sem mentünk semmire. Tovább dolgoztunk, hajtottuk az embereket. Erő a utolsó napján, mert Nanúr első napja szerencsétlen, Mesdú megkapta negyedik 6 x emberét. De azokat csak úgy tudtuk kiképezni, hogy az első 360 ember átadta fegyvereit, és visszament dolgozni a földekre, a halászbárkákra, vagy a hajóépítőbe. Még dárdánk sem volt elég, és annyi embert dologtalanul nem tudtunk etetni. Tamizis egyre aggódó arccal jelentette a palota készleteinek apadását. Közben, a legrosszabbkor, Pilagú megsértődött. Úgy érezte, elhanyagoljuk a hajóhadat. Nem kap elég embert, nem épül elég új hajó. Nincs dárdája, kardja. Pedig senki más nem védi meg Avánát, csak ő és hajósai a szoros előtt. Mint annak idején a só ügyben, most sem akarta belátni, hogy nincs igaza. Most is azon igyekezett, hogy Meduránit a szabad halászokat állítsa maga mellé, százszor veszélyesebb helyzetben, mint akkor. Úgy éreztem, a régi emlék a bolygó szárazföldjén töltött első éjszaka szörnyűsége kísértett, hogy a hátamon fekszem, megkötözve, és a víz lassan emelkedik körülöttem mindjárt a számigér, és megfulladok. Sok gyönyörű, langyos éjszakát átvirrasztottam a palota tetején, anélkül, hogy észrevettem volna magam körül a természet és az évszakok szépségét. A csillagokat néztem, és Markékra gondoltam. Mit tenne most Mark, Dave vagy Andrei? Mit tudnának okosabban csinálni? Pilagút nagy nehezen sikerült megbékíteni, de a mindennapok gondjai megmaradtak. Nanur első harminc napjának a vége felé jártunk, a nappalok egyre forróbbak lettek. 60-65 nap múlva megindul a szél, és rá 20 nap múlva feltűnnek az első hajók. Már nem ismertem végig gondolni, mi mindent kellene tenni addig. A hírt, hogy Beli Belisuból küldött Orgyilkos támat, egy másik kereskedő, Alun szolgája hozta bitámi-ból. Alun mindenben ellentéte volt Peknemernek, alacsony, vézna ember savanyú arccal. Mindig a földre szekeztett tekintetét, mintha elgurult gyűrűjét szeretné megtalálni. Mikor megkérdeztem, hogy szava e a szolgája, nem esküdőzött a mellét verve, mint Peknemert tette volna. Engem tíz éve szolgál, Isteni Uram! felelt lassú, unott hangon, ezúttal a trónterem padlóján keresve reménytelenül, de álhatatosan azt a gyűrűt. És eddig még nem értem hazugságon. De mától kezdve a tiéd, Isteni Uram. Vonast kint padra, ott mindenki az igazat mondja. Távozz békével, barátom, mondtam olyan nyugodtan, ahogy csak bírtam. Küldjem a szolgát, Isteni Uram! A szemét se emelte fel, úgy kérdezte. Arra gondoltam, ha hazug is az a szolga, akkor sem érdemli meg, hogy ezt az embert szolgálja. Küldjed, és Tamizistól kérd az árát, mert ajándékként nem fogadom el. A szolga értelmes volt. Sokáig faggattuk Numdával, aki jól ismerte Bitámit, és közömbösen odavetve egész sor olyan dolog után érdeklődött, amiről kiderült volna a hazugság. Amit magáról a merényletről tudott, azt többször is megkérdeztem, mindig másként, és egybevetettem a feleleteket. Jobb módszer volt ez, mint a kínpad, és a szolga nem hazudott. Meg akartam jutalmazni, és megkérdeztem, most, hogy ezentúl engem szolgál, hol akar dolgozni? Ez nagy kitüntetésnek számított, mert kitörődik az mit szeretne egy szolga. Meglepő választ kaptam. Valamikor, Isteni Uram, tanultam a szent írás jeleket, aztán szolga lettem és sok földet bejártam, sok nép nyelvét megtanultam. Ha Isteni kegyelmet Tamizis szolgálatára rendelne, a raktárak számbavétele mellett csupán néhány agyaktábláért esedezem. Miért? Hogy rávéssem azokat az idegen szavakat és jeleket, amit emlékezetem őriz. Avana gazdag és hatalmas lesz a te uralkodásod alatt. Olyan távoli népekkel kereskedik majd, akiknek a nevét sem hallották még a tenger fiai. Ha értjük a beszédüket, jobban tudunk árut cserélni velük, mint ha vademberek módjára csak mutogatunk. Tudtam, hogy előttem állva nagynak és hatalmasnak mond mindenki, egészen addig, míg Dzsuba katonái az Öböl partjára nem lépnek. De ebben több volt üres hízelkedésnél. Bolond az, akit távoli népek nyelve érdekel, hogy majd évek múlva hasznára váljék, ha közben azt hiszi, hogy egy évnegyed múlva elpusztul a város. Kérésével így bebizonyította, hogy igaz, amit Vitamiban megtudott. Menj és jelentkezz Tamizisznál. Úgy lesz, ahogy kérted. Mi a neved? Talil, isteni uram. Hálálkodni próbált, de elzavartam. Alun csak két aranykarikát kért érte, pedig semmivel sem ért kevesebbet Orcsúnál. A béke éveiben mesterem lett. Neki köszönhettem, hogy annyi nyelvjárás között csak egy olyannal találkoztam, amelyre még ő sem taníthatott meg. Úgy látszik, öregkoromra... Éppen olyan áhítattal beszélek a sors különös útjairól, mint az öreg bölcs Lubaltú, aki egész életében a régi történetek fonalait bogozta. Mert most arra gondolok, ha más hozza a hírt bittámiból, Talil soha nem kerül a palotába. Vagy bele kell nyugodnunk, hogy a valóság ebben a világban igazságok és véletlenek, ismeretlen arányú keveréke, amit egy vak és süket óriás rázogat fületlen cserépkorsóban. Amikor magunkra maradtunk, numda sugárzó arccal nézett rám. Hiszed, Isteni Uram? Hm? És te? Hinnem kell, Isteni Uram. Szokása volt, mikor megfeszítetten gondolkozott, hogy ujjai a padló kövezetének mintáját rajzolták újra. Először... Mert úgy kifaggattuk, hogy betanult mesébe rég belezavarodott volna, de nem is olyan fajtának látszik. Másodszor, mert ismerem régről ravakot. Nagy a tudása, de gonosz a szíve. Ide is küldött volna már orgyilkost, ha nem tudná, hogy hiába, mert egy ember se jöhet Avanába a mi engedélyünk nélkül. Ez igaz volt. Pilagú a kikötőt, Riami pedig az utakon érkezőket vigyázta. Én ismerem Dzsúbát, ha nem is annyira, mint rávákot. Külsőre is olyan, csak még kövérebb, mert kevesebbet mozog, mint Pechnemer. Nagy hangú, sokbeszédű, de óvatos. Évnegyedeken át szövegeti terveit, és addig nem dönt, míg nem tudja, mire számíthat. A fővezérséget nem adja ki a kezéből. Igazat mondott a szolga, amikor azt hallott a bitámiban a palotabeliektől, hogy nevetett, mikor az orgyilkos végre kivallotta, honnan küldték. Ezért a nevetésért Ravak egyszer még fizetni fog. Gurú ideje felől most már nyugodtak lehetünk, Isteni Uram. Üttesd le a fejem, bár akkor már semmit sem értette hozzá Bölcsen, ha mégis támadnak ezen az őszön. Csuba sokáig fontolgatja, míg végre cselekszik, és gazdag uralkodó. Neki elég, ha jövőre kapja csak meg a zsákmányrészt a háborúból. Nem indul el addig, míg szép szavakkal vagy valami mással meg nem kötözi Rávakot, akitől tudom, hogy tart. Csuba valóban óvatos volt. Ha bátor, talán ma is él.